Ötödik fejezet Belépek Kéni rodájába, és a dolgozó asztala mögött ülve találom őt, épp időben, hogy halljam, hogy beszól. Itt van. A belső telefonjába, majd felengedi a gombot. Túlzott drámajassággal, amit azokra a pillanatokra tartogatok, amikor nagy okos akarok lenni, vagy szimplán be akarom jelenteni a kurva jelenlétem. A testemet használom arra, hogy bezárjam az ajtót, de nem időzök tovább arra várva, hogy gyökeret teresszek. Megfordulok, majd kén és ahhoz a Mendez király dolgozó asztala felé törtetek, amit nem lesz esélye menedékként használni. Mire megkerülöm a fából készült rémséget, ő már áll, felém tornyosul szénfekete öltönyt, fekete csíkos lila inget és valamiféle fekete szürke nyakkendőt viselve. Feltűnő, drága és jó mutat rajta, mikor tíz másik emberből kilenc nem. Más részről, miközben én rejtőzködöm, természetesen eltekintve az ajtós drámától, és előnyben részesítem a fekete, jellegtelen öltözeteimet, az ő teljes személyisége viszont azt mondja, nézz rám, azzal a készakart üzenettel nincs semmi rejtegetnivalóm. valóm. Egy hazugság, amit a világnak sugal, és miután bedrogozott engem azért, hogy ne tudjam, mi történt tegnap este, látszólag nekem is. Ott állunk szavak nélkül egy szívverésnyi ideig, vagy tízig, mielőtt megszólal. Lailah! És maga a tény, hogy ezt úgy ejti ki, mintha ez csak a szexről szólna, elég ahhoz, hogy felrobbanjak. Arcon csapom, mert a puszta öklöm túl kicsi ahhoz, hogy annyi fájdalmat okozzak neki, mint amennyit az álkapcsa okozna nekem. Ráadásul a pofon szégyen egy férfi számára, ezért teszi ezt az ellenfeleivel egy UFC harcos, akit hébehóban ézek, nézek, és kén az én ellenségem. Elfordítja a fejét a csapás erejétől, a tenyerem bizsereg az utóhatástól. – Jól van, na, gyönyörűm! – mondja, engem figyelve barna tekintetével. – Tudom, hogy durván szereted, de most van itt az ideje? Mindkettőnknek vannak kérdései, amikre válaszokat akarunk. Újra megpofozom, de ezúttal elkapja a csuklómat, mielőtt visszahúznám. Megpróbálom megütni a szabad kezemmel, és azt is elkapja, most viszont azelőtt, hogy elérném. Kettőt kapsz, nem hármat. A tekintetem ráugrik a jobb arcán lévő kézlenyomatra, amely egyezik a bal oldalival, mielőtt a szemébe nézek, és ezt mondom. Kettő kurvára kielégítő volt. Miért nem beszéltél nekem a követődről? Kérdezi. A kérdése halk, halálos. haragja éppen csak a felszín alatt horgonyzott, míg az enyém a hab minden hazugság tetején, amit mondott nekem. Mert mindketten tudjuk, hogy ez az, amivel itt dolgunk van. Teszi hozzá. Eresszel kén. Csattanok fel, a hangom feszült a türelmetlenségtől. Nem! Értsd inkább úgy, hogy a vágytól, hogy újra megüthessem. Miután mesélsz nekem a követődről és az üzenetekről. Ereszel kén, ismétlem lassan, vagy a következő mozdulatom egy térd lesz a családi ékszereidbe, és ígérem neked, elég kemény lesz ahhoz, hogy egyikünknek sem kell aggódni a többi a dugás iránti vágyunk miatt. Megfeszül az állkapcsom, de nem engedel. Bedrogoztál, – Emlékeztetem őt. – Majd átkutattad a házamat, mielőtt ott hagytál egy fegyverrel, amihez túlságosan be voltam állva, hogy használhassam. Szóval, ha úgy gondolod, hogy nem teszem meg, elenged, de nem lép hátra. – Nem hagytalak ott egy fegyverrel, amit nem tudtál használni. Napfelkelteig a házamban tartottalak, és hagytam egy csapatot, ami előről-hátulról őrizte a házadat. Nem elemzem ki, miért dühít fel ez még jobban. Majd később. Mostanra itt van ez. Fegyvert emelnék rád, és meghátrálásra kényszerítenélek. Kén, de esküszöm. Ha a következő alkalommal ezt tenném, lelőnélek. Pedig információra van szükségem tőled. Teljesen a tiéd vagyok, gyönyörűm. Mondja, kinyújtva a kezeit. Mindig is. A tőle balra és hátra eső ülőgarnitúra felé int. Üljünk le, és legyen ez békés. Békés a francot, mondom. Bedrogoztál? Az öreg ember halott? Nem. A garázsodban van? Elengedjük, és ezzel az egyszerű váratlan válasszal ráül a dolgozó a kezei mellette. Csak úgy, követelem elfoglalva egy új helyet vele szemben, mögöttem az ablak, és nem azért, mert ez az, amit akar, engem bezárva, engem közelebb hozzá. Azért, mert nem akarok keresztül kiabálni a szobán, miközben azokról a büntetteiről beszélek, amelyeket nem jelentettem. – Megegyeztünk – mondta hezitálás nélkül. Nem, mintha Kémmendez valaha is hezitálna. – Milyen egyesség? – Semmi, ami téged érint – válaszol. – De érint, nem, de? – Semmi, amiről tudnod kéne – módosít. – Tagadhatóság, ugye? – igen. Most videóra veszel? Igen. Tartalék mi? Nem erről szólt a múlt éjszaka, és ezt te is tudod. Fenyegetés volt, hogy leleplezel engem, ha letartóztatlak, Mondom. Helyesebben szólva adtam neked egy okot arra, hogy kisétálj az ajtón. És mikor nem tettem, bedrogoztál, megfeszül egy izom az állkapcsában. Szükséges volt. – Szükséges? Tényleg? Ez a mentséged? Ez még nálad is bénak én? Ha valahely is kérdőre vonnának Romanóval kapcsolatban, szükséged lenne egy kibúvóra. Most már mondhatod, hogy bedrogoztalak. Ágyban ébredtél. Én pedig meg fogom erősíteni ezt a sztorit. A videóra rögzítésem azt csúgja nekem, hogy megvesztegettél. – Nem ilyen vagyok veled, és ezt te is tudod. – De ilyen vagy mindenki mással? – te vagy ilyen. Démonizálsz engem, hogy elkerüld a bűntudatot, és önmagaddal kapcsolatban jobban érezd magad. Minden, amit tettem, azért volt, hogy megvédjelek. Így igazolod a házam átkutatását, és az összes kutatási jegyzetem átnézését? Láttam valakit elrejteni az arcát, és egy üzenetet tenni a kocsidra. Megkérdeztelek róla, és ha tetszik, ha nem, ismerlek téged és a reakcióidból ítélve tudtam, hogy bajban vagy. Tudom kezelni a saját bajomat. Arra az esetre, ha elfelejtetted volna, nyakig benne vagyok ebben, veled együtt. Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy milyen mélyen vagy benne kén. Tényleg? Mert az üzenetek hangvétele azt súgja, hogy az üzenetírót próbál téged ellenem fordítani, és ez átkozottul kényelmes, figyelembe véve azt, hogy megöltek egy nőt az egyik bérlakásomban, és románó emberei közül kettőnek levágták a fejét. Nyilvánvalóan azért, hogy rám irányítsák a figyelmet. Sosem hittem egy pillanatig sem azt, hogy te gyilkoltad meg azt a nőt, és többnyire nem gondolom úgy, hogy te vágtad le a fejeket. Felhúzza az egyik szemöldökét. Többnyire? Csupán őszinte vagyok annyira, amennyire állítod, hogy őszinte vagy velem. Tudod, hogy nem hagynál hátra olyan nyomot, amely hozzád vezet? Kérdezem, és nem várok a válaszra. Igen, tudom, de azt is tudom, hogy képes vagy a gyilkolásra. Mert ha tetszik, hanem, én is ismerlek téged. Jobban, mint amennyire egyikünk is szeretné elismerni. És mégis egy ponton meggyőzted magad arról, hogy ostobán cselekednék, és megölném Romano embereit. Nem ad időt arra, hogy tagadjam ezt az állítást, hanem folytatja és nem jöttél el hozzám az üzenetek miatt. Más szóval az üzengető követődnek sikerült megosztani a minket. Egy élen végzett ügyvédként talán nem vagyok ostoba, de azt választott, hogy hülyének tetteted magad. Azok az üzenetek nem ijesztettek meg, és nem osztottak meg minket. Azt a jelvényem tette. Mindig is volt jelvényed. Nem mindig te működtetted a kártelt. Az apád volt. Nem én működtetem most. – Múlt éjjel mást bizonygattál? – közlöm. – Ne terejél! mesél nekem az üzenetekről, Lailah! – Mondja a terelés királya! Azon az éjszakán kezdődtek, amikor megérkeztem. Az óceánparton voltam, és mikor visszamentem a házba, valaki ráöntött valami vérszerű anyagot az üveg tolóajtóra, és hagyott egy üzenetet. Ez onnan gyűrűzött le. Amatőrnek tűnik egy majdnem tizenéves erőfeszítésével. Ami azt jelentheti, hogy ez az ember azt akarja, hogy alábecsüljem, vagy csak simán őrült. Vagy tényleg amatőr és tizenéves. Talán. Kétlem. Láttad valaha azokat az üzeneteket, amiket Szemfia hagyott a tett helyein? Gyerekes kézírással készültek, és az egyik valahogy így szólt. Elköszönök. Jó éjszakát. Rendőrség, kísértsen titeket ez a jövendülés. Visszatérek. Értsétek úgy... Bum, bum, bum, uh! Megállok, hogy világossá tegyem. Tényleg azt írta, hogy uh! És így írta alá. Gyilkosság közben a timiszter szörnyetegetek. Az áldozatai, folytatom, beleértve a túlélőket és a halottakat, húsz év körüliek voltak. Azt mondod nekem, hogy úgy gondolod, ez a személy erőszakos? Azt mondom neked, hogy nincs két egyforma gyilkos csak mert ez a férfi vagy nő nem az a fajta gyilkos, akit megértesz, még nem is teszi őt kevésbé gyilkossá. Ráadásul a kamaszos viselkedés nem feltétlenül akadályozza meg, vagy zárja ki az erőszakra való hajlamot. A lényeg ez kén. Ez az ember ismeri a titkunkat, és ha ez az ember ismeri, úgy nagy valószínűséggel valaki más is. Ami azt jelenti, hogy meg kell tudnunk két dolgot. Ki tud erről és mit terveznek kezdeni ezzel, hogy felhasználják ellenünk. Mert nem gúnyolódnának veled, ha csak nem ezt akarják tenni. Két évi csend volt, szólalok meg. Majd visszatértem, és a csendnek vége lett. Ez sosem rólad szólt, ugye? Nem. A világomban az emberek megtartják maguknak a bűneiket. Senki sem jön elő. Valójában minél mélyebbre ások a válaszokért, úgy tűnik, annál mélyebbre temették őket. Tehát akkor bárki is parancsolta a megtámadásomat, mert mindketten tudjuk, hogy nem volt véletlenszerű, azt akarta, hogy eltűnjek, és még mindig el akarnak tüntetni. És mégis a városodban megöltek valakit ugyanazzal a tetoválással, mint ami azon a férfin volt, aki itt megtámadott téged. Ezt mire mondod? Valaki küldött neked egy névjegykártyát azért, hogy gyere haza.